Розділ 29. За коротуном, що зайшов у відділок, тягнувся шлейф смороду. Тхнуло від нього гнилими бананами, кремом для волосся вайлдрут, тарганячим лайном і нутрощами міського сміттєвоза наприкінці важкого робочого ранку. Були на ньому бувалі в бувальцях штани з візерунком-ялинкою, одерта сіра казенна сорочка і вицвіла синя куртка від спортивного костюма з майже до кінця відірваною змійкою, що звисала. Наче зубів на шиїв пігмея. Підошви взуття трималися вкупі з верхніми його частинами завдяки суперклею. На голові сидів смердячий капелюх. Коротун був схожий на смерть, яка страждає від похмілля. «О, господи, йди звідси!» – закричав на нього черговий сержант. «Гепе, тебе ніхто не заарештовував, Богом клянуся. Іменем матері клянуся. Забирайся звідси, я хочу знову дихати». «Мені треба поговорити з лейтенантом Бозменом». «Гепе, він помер. Ми тут усі через це затрахані. Вимітайся, дай нам спокійно пожуритися». «Мені треба поговорити з лейтенантом Бозменом», – підвищуючи голос повторив геп. З його рота виливався в повітря аромат віддиху, соковита напівперетравлена суміш піци, людяників голос із ментолом та евкаліптом і солодкого червоного вина. «Він поїхав у Сіаму справі А Ану гриби звідси, там десь упадеш – зжереш лампочку». «Мені треба поговорити з лейтенантом Бозменом, і я нікуди звідси не піду, поки не поговорю». Черговий сержант прожогом вискочив із кімнати, а за п'ять хвилин повернувся з Бозменом худим, сутулуватим чоловіком років п'ятдесяти. «Ден, забери його звідси у свій кабінет», – став благати черговий сержант. «Правда ж, так усім буде добре». «Ходімо, гепе», – покликав бомжа Бозмен, і вже через хвилину вони сиділи в кабінці з трьома стінами, що правила Бозмену за кабінет. Та перш ніж сідати, лейтенант завбачливо відчинив своє єдине вікно і ввімкнув вентилятор. «Ти й щось хотів?» «Лейтенанте Бозмен, а ви ще розслідуєте тоті вбивства?» «Маргіналів? Так, ця справа досі в мене». «Ну то я знаю, хто їх мочить». «Справді гепе?» – спитав Бозмен. Він саме розкурював свою люльку. Пахкав він нею рідко». Проте ні вентилятор, ні відчинене вікно не спроможні були розвіяти амбре, що ширилося від гепа. Скоро, подумав Бозмен, фарба на стінах запухириться і повідлущується. І зітхнув. «А пам'ятаєте, я вам казав, що Соні балакав із пацаном, ото за день до того, як його найшли почекриженого в татій трубі. Пам'ятаєте, я вам казав, лейтин антибозмен?» «Пам'ятаю». Цю історію про двох убитих маргіналів – Чарлза, Сонні, Брекета і Пітера Полі Сміта – йому розповідали ще двоє бомжів із тих, що ошиваються біля армії спасіння та безкоштовної їдальні за кілька блоків від відділка. Вони бачили, що неподалік отирався пацан – молодий хлопець. Він балакав із Сонні та Полі. Ніхто точно не знав, чи пішов із тим пацаном Сонні, але Геп та двоє інших твердили, що бачили, як із ним кудись подався Полі Сміт. Вони здогадалися, що пацан був неповнолітній, ладен був розщедритися на пляшку чорнила, якщо йому куплять бухла. І декілька інших бомжів стверджували, що бачили неподалік цього пацана. Причому опис пацана був бездоганним, якраз те, що треба для суду. Та ще й свідки були з такою незаплямованою репутацією. Молоденький, блондин, білий. Що ще потрібно копу для затримання злочинця? «Ото вчора я був у парку», – бів далі Геп. «А в мене, значить, була купка старих газет. Гепе, у цьому місті діє закон проти волоцюх. Та я ж їх збирав просто». Тоном ображеної гідності промовив Геп. «Люди так свинячать, що жах якийсь. Я лейтенанти Теренторію прибирав. Теренторію, Йохани Бабай, прибирав я. Там деякі газети були тижневої давнини». «Так, Гепе», – сказав Бозман. Він невиразно пригадав, як ще зовсім недавно був голодним і мріяв про обід. А тепер здавалося, що все це в далекому минулому. Ну, я прокинувся, дивлюсь, одну газету мені вітром на лице вчепило, і прямісінько перед очима в мене той пацан. Ну, скажу я вам, я аж підскочив. Дивіться, ось пацан, оцей тут кого. Із кишені спортивної куртки Геп витяг пожмакану пожовклу у плямах від води газету і розгорнув її перед Бозменом. Той нахилився вперед, бо відчув, що це може бути цікаво. Геп поклав газету на стіл, щоб він міг прочитати заголовок. Четверо хлопців у списку усіх зірок університету Південної Каліфорнії. Під заголовком було чотири фотографії. Гепе, котрий із них? Зашкароблим від грязюки пальцем гептичну фотографію вгорі праворуч. Він пише, що звать Тодд Боуден. Бозман перевів погляд зі знімка на гепа, міркуючи про те, скільки в того ще лишилося мозкових клітин, не спалених і як так спроможних функціонувати після 20 років шкварчання на пательні в дешевому вині, яке в ряди годи приправляли чаркою динатурату. «Гепе, чому ти такий упевнений? На фотографії хлопець у бейсболці. Я, наприклад, не бачу, біляве в нього волосся чи ні». «Либа», – сказав Геп. «Те, як він либиться. До поля він отако само либився, коли вони йшли кудись разом. Така либа широка, що наче жисть у нього вдалася. Я таке ні з ким не попутаю, ніколи. Він це пацан». Але Бозман слухав його неуважно. Він гарячково розмірковував. Тут Боуден, де він міг чути це ім'я. Але ще більше турбувала думка про те, що зірка місцевої школи може виявитися різником бомжів. Йому здавалося, що це ім'я та прізвище він чув зовсім недавно, лише вранці, під час якоїсь розмови. Він нахмурив лоба, силкуючись пригадати, де саме це було. Геп пішов, а Ден Бозман усе ще сушив голову, коли зайшли Ричлер і Вайскоп. І тільки звучання їхніх голосів, поки вони наливали собі у відділку каву, допомогло йому нарешті скласти два і два. «Святий Боже!» – промовив лейтенант Бозман і квапливо підвівся з за столу.